43. Nem emlékszem, honnan tudtam meg, hogy az első paparazzi megpróbált beosonni a farmra. Talán George-tól? Bíg kint voltunk a hajtáson. Arra emlékszem, hogy a helyi rendőrség volt az, aki elkapta a betolakodót és megszabadított minket tőle. 2003. decemberében. A rendőrség elégedett volt magával, de én rossz kedvű lettem, mert tudtam, hogy mi fog történni. A lesi fotósok olyanok voltak, mint a hangyák, soha nem csak egy volt belőlük. És valóban, másnap még ketten próbáltak belopakodni a farmra. Ideje indulnom innen. Annyi mindent köszönhettem Hilszéknek, nem akartam azzal viszonozni ezt, hogy tönkreteszem az életüket. Nem akartam, hogy elveszítsék a víznél is értékesebb erőforrást a magánéletüket. Megköszöntem nekik életem kilenc legszebb hetét, és hazarepültem, pont karácsony előtt meg. Az első estén, amikor hazajöttem, egyenesen egy klubba mentem, és a következő este is, és a következőn is. A sajtó azt hitte, hogy még mindig Ausztráliában vagyok, és úgy döntöttem, hogy a tudatlanságuk szabad kezet ad nekem. Egyik este találkoztam egy lányjal, akivel egy ital mellett beszélgettem. Nem tudtam, hogy ő egy harmadik oldalas lány. Ez volt az elfogadott, nőgyűlölő, tárgyasító kifejezés a fiatal, topless nőkre, akiket Robert Mördok a The Sun című lapjában minden nap a harmadik oldalán mutattak be. Nem érdekelt volna a lány egy pillanatig sem, ha tudom. Okosnak és szórakoztatónak tűnt. Bézból sapkában hagytam el a klubot. Mindenütt lesifotósok. Ennyit a tiszta lapról. Próbáltam elvegyülni a tömegben, lazán sétáltam az uton a testőrömmel, átmentünk a St. James Square-en, és beszálltunk egy jelöletlen rendőrautóba. Ahogy elhajtottunk, egy elsötétített ablakú Mercedes felugrott a járdára, és belejött az autónkba, majdnem frontálisan csapódott neki a hátsó utasajtónknak. Láttuk, hogy jön. A sofőr nem nézett előre, túlságosan el volt foglalva azzal, hogy fényképeket készítsen. A másnap reggeli újságokban arról kellett volna írni, hogy Harry Herceget majdnem megölte egy vakmerő lesifotós. Ehelyett arról cikkeztek, hogy Harry Herceg találkozott és állítólag megcsókolt egy harmadik oldalas lányt. Sok kítségbe esett kommentár szólt arról, hogy milyen borzasztó, hogy a tartalék randizik egy ilyen fesletnővel. A trón harmadik várományosa Randizik vele? A sznobizmusuk émeítő volt. A rendezetlen prioritások zavarba ejtőek voltak. De mindez nagyban fokozta a menekülésem örömét és megkönnyebbülését. Megint. Szünetmentes év, második rész. Napokkal később már egy leszutóba tartó repülőn ültem. Még jobb, ha úgy döntök, hogy magammal vihetek egy társat. Az eredeti terv az volt, hogy hennerszel megyek. Most Gyorgyot kérte utitársamnak helyette.